Блейк Крауч. «Темна матерія». Роман. Переклад з англійської Ольги Захарченко. Присвячується тим, кому цікаво, як могло б виглядати їхнє життя в кінці шляху, яким вони не йшли. Що статись могло і те, що сталося, єдиний має кінець, постійно теперішній. Ще й досі в пам'яті відлунюють кроки, Проходом, яким ми не йшли, аж до дверей, яких не відчиняли. Томас Стрендс Еліот, Бернт Нортон Розділ перший Люблю вечори четвергів. Вони дарують відчуття випадіння з часу. Сімейний вечір у трьох – наша традиція. Мій син Чарлі сидить за столом, щось малює в альбомі. Йому майже п'ятнадцять. За хлопчина підріс на 5 сантиметрів і тепер з ростом зрівнявся зі мною. Я відвертаюся від цибулі, яку нарізаю півкільцями, і запитую. «Можна глянути?» Він піднімає альбом, показує мені гірське пасмо якогось нетутешнього виду. «Чудово! Просто так малюєш? Домашнє завдання на завтра». «Ну тоді не відволікайся, містере, останні хвилини». Стою на кухні, щасливий, трохи на підпитку і не підозрюю, що сьогодні кінець усьому-всьому кінець усьому, що я знаю, усьому, що люблю. Ніхто тобі не скаже, що ось-ось усе зміниться, що все піде шкереберть, і немає ніякого сигналу про небезпечне зближення, ніякого знаку, що ти стоїш на країчку прірви. І, може, саме від того трагедія стає ще трагічнішою. Не тільки від того, що стається, а й від того, як це стається. Підступний удар нишком навіть звідки неочікувано, і часу немає ні усвідомити, ані приготуватися. Світло люстри виблискує на поверхні вина в моєму келиху, від цибулі сльозяться очі. У кабінеті на старому програбачі крутиться платівка Телоніуса -монка». Є в аналогового запису багатство, яке ні з чим не зрівняти. Потріскування статики між доріжками. Кабінет завалений стосами рідкісного вінілу, який я все обіцяю собі розібрати найближчими днями. Моя дружина Даніела сидить біля кухонного острова, в одній руці крутить майже порожній келих з вином, а в другій тримає телефон. Вона відчуває на собі мій погляд і всміхається, не відриваючись від екрана. «Я знаю», – каже вона. «Я порушую головне правило сімейного вечора». «Щось важливе?» – питаю. Вона зводить на мене погляд своїх темних іспанських очей. «Нічого». Я підходжу до неї, обережно беру телефон з її руки і кладу його на стіл. Не хочеш зайнятися макаронами? питаю. Мені більше до вподоби дивитися, як ти коховариш. Справді, потім тихіше. Це тебе заводить, егеж? Ні, просто так набагато цікавіше. Пити нічого не робити. Її подих винно солодкий, а усмішка з тих, що здаються неможливими з архітектурної точки зору. Вона й досі бентежить мене. Я допиваю свій келих. Відкриємо ще пляшку. Дурні були б, якби не відкрили. Поки я відкурковую нову пляшку, вона знову бере телефон і показує мені екран. Я читала в Чикаго Мегазін рецензію про виставку Марші Альтман. Позитивний? Практично любовний лист. Радий за неї. Мені завжди здавалось... Вона замовкає, але я знаю, до чого йдеться. П'ятнадцять років тому до нашого знайомства Даніела подавала великі надії в світі мистецтва в Чикаго. Вона мала власну студію в Бактауні, виставляла свої роботи в кількох галереях, підготувала свою першу персональну виставку в Нью-Йорку. Та життя диктувало своє. Я, Чарлі, напад важкої післяпологової депресії, крах усіх її планів. Тепер вона дає приватні уроки учням середніх класів. Не скажу, що не радію за неї. Ну, тобто вона талановита і цілком заслуговує на все це. Я кажу. Якщо тобі від цього трохи полегше, то Райан Голдер щойно отримав премію Павійського університету. Що це? Міждисциплінарна нагорода, яку присуджують за досягнення в медико-біологічних та природничих науках. Цю премію Райан отримав за дослідження в неврології. Щось солідне? Мільйон доларів. Визнання. Відкриті шлюзи для грантів. Крутіше, та? А вже ж, це справжня премія. Він запросив мене на невелику неформальну вечірку з цього приводу, але я відмовився. Чому? Бо це наш вечір. Треба було піти? Та мені і справді якось не хочеться. Даніела підняла порожній келих. Отже, ти хочеш сказати, що в нас обох є непоганий привід добряче напитися сьогодні ввечері? Я цілую її, а потім щедро наливаю з щойно відкоркованої пляшки. Ти міг би отримати цю премію? Каже Даніела. А весь світ мистецтва в цьому місті міг би належати тобі. Але ми зробили оце. Вона вказує на високу стелю і просторі кімнати нашого особняка. Я придбав його ще до Даніеле за гроші від спадщини. І ось це, додає вона, показуючи на Чарлі, який захоплено малює, чим нагадує мені саму Даніелу, занурену в малювання. Дивно відчувати себе батьком підлітка. Одна річ – виховувати маленького хлопчика, і зовсім інша, коли людина на порозі дорослого життя чекає від тебе мудрої поради. Боюсь, я мало чим можу йому допомогти. Так, є батьки з чітким, ясним і впевненим поглядом на життя, які точно знають, що треба сказати своїм синам і донькам. Я не такий. Що старше я стаю, то менше тямлю. Я люблю свого сина. Він усе для мене, та я не можу позбутися відчуття, що підводжу його». Випихую його в жорстокий світ і не даю нічого, крім крихт, своєї туманної перспективи. Я йду до шафи біля раковини, відчиняю її і починаю там лашпотіти, шукаючи коробку фетучині. Даніела звертається до Чарлі. Твій батько міг би отримати Нобелевську премію? Я сміюся. Ну, це перебільшення. Чарлі не слухає його, він геній. Ти дуже мила, кажу я, і трошки п'яна. Це правда, і ти це знаєш. Наука багато чого втрачає, бо ти дуже любиш свою сім'ю. Я лише всміхаюся на це. Коли Даніела хильне зайвого, відбуваються три речі. Відчувається її рідний акцент, вона стає агресивно доброю і вдається до гіпербол. Якось уночі твій батько сказав мені, і я ніколи цього не забуду, що чиста наука з'їдає життя. Він казав... Раптом я здивовано зауважив, що емоції взяли над нею горо. Її погляд затуманився, вона похитала головою, як робила завжди, збираючись заплакати. В останню мить вона опановує себе і пересилює. Він сказав, Даніело, на смертному одрі я б хотів згадувати тебе, а не холодну стерильну лабораторію. Я дивлюся на Чарлі, помічаю, як його очі округлюються. Мабуть, він збентежений виявом батьківської мелодрами. Я втоплюся в шафу, чекаю, поки зникне грудка в горлі. Відтак хапаю макарони і зачиняю дверцята. Данієла п'є вино. Чарлі малює. Момент минає. Ідеться де районова вечірка?» «У віллідждеп». «Так це ж твій бар, Джейсон. «То й що?» Вона підходить, бере в мене коробку макаронів. «Піди і випій зі своїм старим приятелем по коледжу. Скажи, що ти пишаєшся ним із високопіднятою головою. Передай йому мої вітання». Я не передаватиму йому вітань от тебе. Чому? Бо він на тебе запав. Припини. Вже давно, ще коли ми були сусідами по кімнаті. Пам'ятаєш у ту останню різдвяну вечірку? Він усе намагався виманити тебе, постояти з ним під омелею. Вона лише сміється і каже. Поки ти повернешся, вечеря вже буде на столі. Тобто я мушу повернутися через... 45 хвилин. І що б я без тебе робив? Вона цілує мене. Не будемо навіть думати про це. Я хапаю ключі й гаманець із керамічної тарілки біля микрохвилівки і рушаю в бар. Мій погляд падає на люстру гіперкуб над обіднім столом. Даніела подарувала її мені на десяту річницю нашого весілля, найкращий подарунок на світі. Я доходжу до вхідних дверей, і Даніела кричить Повертайся з морозивом, м'ядна з шоколадною стружкою! додає Чарлі. Я здіймаю руку, піднімаю великий палець. Не озираюся. Не кажу до побачення. І ця мить прослизає непомітно. Кінець всьому, що я знаю, кінець всьому, що люблю. Я живу на Логан Сквер ось уже впродовж 20 років, і ніколи вона не буває такою красивою, як у перший тиждень жовтня. Мені завжди пригадується рядок із Скотта Фіджеральда. Прийдуть прохолодні осінні дні, і життя завирує знову. Вечір прохолодний, небо чисте, тож навіть видно жменько зірок. У барах, напханих розчарованими вболівальниками Чикаго кубс, галасливіше, ніж звичайно. Я зупиняюся на тротуарі у світлі занадто яскравої вивіски, яка блимує написом Вільджтеп, і вдивляюся крізь відчини двері в глиб звичайнісінького бару, котрий можна знайти на кожному розі будь-якої пристойної околиці Чикаго. Це найближчий шинок од мого дому, всього лише за кілька кварталів. Я проходжу крізь сяйво блакитної неонової вивіски у вітрині і вступаю в дверний отвір. Мед, бармен і власник, киває мені, коли я заходжу до середини, проштовхуючись крізь натовп навколо Райана Голдера. Щойно розповідав про тебе, Даніелі, кажу Райну, він усміхається занадто випущений і вичеперений, як на того, хто заробляє читанням лекцій стрункий, засмаглий, у чорній водолазці з доглянутим заростом на обличчі. «Чорт забирай, я такий радий тебе бачити! Я зворушений, що ти прийшов!» «Люба?» – він торкається у голоного плеча молодої жінки, яка сидить на стільці поряд із ним. «Ти не проти, якщо мій дорогий старий друг украде на хвилинку твого стільця?» Жінка слухняно звільняє своє місце, і я видираюсь на барний стілець поруч із Райном. Він підкликає бармена. «А пригостину нас з парочкою на дорожчих напоїв у барі!» Райне, це не обов'язково!» Він хапає мене за руку. Сьогодні ми п'ємо найкраще. У мене є віскі Маккалан, 25-річної вітримки, каже Мет. Подвійний, за мій рахунок. Коли бармен відходить, Райан б'є мене по руці. Сильно. З першого погляду не скаже, що він учений. На старших курсах він грав у лакрос і ще й досі має міцну статуру. Широкоплечий, зграбною, легко рухається, наче справжній атлет. І як там Чарлі і прекрасна Даніела? У них все чудово. Шкода, що ти не привіз їх з собою. Я не бачив їх з минулого Різдва. Вона передає тобі вітання. У тебе чудова дружина, але це зовсім не новина. Ти ж не збираєшся осісти десь найближчим часом. Навряд. Мене влаштовує поробоцьке життя і його численні принади. А ти так само в Лейкемонському коледжі? Так. Пристойний заклад, фізика для старших курсів, геш? Точно. Отже, ти викладаєш квантову механіку. Переважно вступний курс. Нічого аж такого сексуального. Мед приносить нам напої. Райан бере їх у нього. Один ставить переді мною. То це вечірка, – кажу я, – це просто імпровізація кількох моїх аспірантів. йому то за щастя підбоїти мене, а потім під шумок назбирати теплокомпанію. Успішний рік для тебе. Я й досі пам'ятаю, як ти мало не завалив диференційне рівняння. А ти рятував мій зад. І не раз. На якусь мить, крізь самовпевненість і глянець, мені привідівся недалекий парубок Веселун, випускник, з яким я півтора року ділив якусь гидотну квартиру. Я питаю, ця павійська премія була за твої дослідження у... Визначення префронтальної кори головного мозку як генератора свідомості. Точно. Я читав твою статтю про це. І як тобі? Блискуче. Він щиро радіє компліменту. Якщо чесно, Джейсона... І це без зайвої скромності. Я завжди думав, що це ти писатимеш про основоположні речі. Справді? Він уважно дивиться на мене поверх чорної пластикової правої окулярів. Звичайно, ти розумніший за мене, усі це знають. Я п'ю віскі і не намагаюся притлумлювати думку про те, наскільки це приємно чути. Просто питання, ким ти наразі більше почуваєшся? Вченим дослідником чи викладачем? Запитує він. Я... Бо себе я вважаю в першу чергу людиною, яка шукає відповіді на фундаментальні питання. І якщо люди навколо мене, він показує на своїх студентів, в яких уже нашевкався цілий натовп, достатньо розумні, щоб увібрати знання завдяки безпосередній близькості до мене. Чудово, та мені не цікава передача знань. Важить тільки наука, дослідження. Я помічаю нотки роздратування, чи то гніву в його голосі. Він явно до чогось веде. Я намагаюся перевести все на жарт. Я засмутив тебе, Райне, бо ти іначе вважаєш, що я тебе підвів. Послухай, де я тільки не викладав? У MIT, в Гарварді, університеті Джона Гопкінса, найкращих навчальних закладах планети. Мені траплялися такі розумаки. Джейсон, ти міг би перевернути світ, якби вирішив обрати цей шлях. Якби не звертав з дороги. Натомість ти викладаєш фізику майбутнім лікарям і патентним повіреним. Не всім же бути суперзірками, як ти, Райана Якщо тільки ти сам цього не захочеш. Я допиваю віскі. Ну що ж, був радий забігти на вогник. Я злізаю з барного стільця. Не треба так, Джейсоне. Я ж до тебе по-доброму. Я пишаюся тобою, хлопче, це чесно. Джейсоне, дякую за випивку. Виходжу на двір прямую тротуаром. Що далі йду від раїна, то більше навіснію. Я навіть не знаю, на кого злюсь. Моє обличчя палахкотить, по спині тече піт. Втративши пильність, ступаю на пішохідний перехід і в ту ж мить чую, як вищать гальма і шкварчить гума об асфальт. Я повертаюся на звук і ошелешено спостерігаю, як на мене летить таксі. У вітрове скло, що наближається, дуже чітко бачу таксиста, вусаня з виреченими від жаху очима, який приготувався до зіткнення. І тут мої долоні впираються в теплий жовтий метал капота, а таксист визирає з вікна і горлає на мене. «Ти, придурок! Ти ледве не здох! Вийми голову з дупи! Позаду нього починають ревіти клаксони. Я відступаю на тротуар і дивлюся, як відновлюється потік машин. Водії трьох різних автомобілів люб'язно пригальмовують, щоб я краще розчув, куди саме вони мене посилають. Від супермаркета здорове харчування пахне, як від гіпі, з якою я зустрічався ще до Даніели. Настоєм свіжих продуктів, маленької кави і ефірними оліями. Переляк після випадку з таксі, трохи приглушив моє збудження, і я мляво зазираю до холодильників з морозом, наче в якомусь тумані чи летергічному сні. Коли я виходжу з маркета, на дворі стає ще холодніше. Різкий вітер задуває з озера, віщуючи гидку зиму, яка маячить просто за рогом. Напхавши морозовим полотняну торбину, йду додому іншою дорогою. Вона довша на шість кварталів, та програючи у швидкості, я виграю у самітнення. Розмова з Райаном, випадок із таксі, мені потрібен якийсь час, щоб повністю оговтатися. Я минаю будівельний майданчик, зачинений на ніч. Далі, через кілька кварталів, спортивний майданчик школи, де навчається мій син. Металева дитяча гірка виблискує у світлі вуличного ліхтаря, гойдолки ворушаться від вітру. У цих осінніх вечорах є якась енергія, яка пробуджує в мені щось первісне. Щось із далекого минулого, з мого дитинства – в західній частині штату Гайова. Я згадую змагання з футболу в середній школі, прожектори на стадіоні, які освітлюють гравців. Я чую запах достиглих яблок, кислий запах пива з пивних вечірок у кукурудзяних полях. Я відчуваю, як вітер дме мені в обличчя, коли їду нічною сільською дорогою в кузові пікапа. Пилюка кушпелить позаду, червона у світлі габаритних вогнів, а переді мною розстляється увесь сувій мого життя. Це чудові миті юності. Усе таке невагоме, що ще не зроблений згубний вибір, не обраний шлях, а дорога, що простирається попереду, це безкінечне море можливостей. Мені подобається моє життя, але з плином часу перестав відчувати легкості буття. Осінні вечори, такі як цей, ще трохи нагадують про неї. Холод трохи освіжає голову. Непогано було б уже повернутися додому. Мовуть, варто увімкнути газовий камін. Ми ніколи не вмикаємо опалення до головіна, але сьогодні так не по сезону холодно, що, пройшовши з милю на такому вітрі, я лише хочу вмоститися біля каміна з келихом міна і щоб поруч були Данієла і Чарлі. Вулицю перетинає метро «Ель». Чиказький метрополітен англійською скорочено називають «Ель» або «Ел» від elevated. Я проходжу під державою металевою конструкцією залізниці. Як на мене, саме «Ель» уособлює місто. Це мій улюблений відрізок дороги додому, бо тут найтемніше і найтихіше. У цей момент жоден пояс не наближається. Жодна фара не світить у жодному напрямку, не чути гамору з бабів. Нічого, крім віддаленого шуму реактивного літака, який заходить на посадку в аеропорт Огара. Стривайте. Щось наближається. Чуються звуки кроків по тротуару. Я озираюсь. До мене кидається тінь, відстань між нами скорочується, швидше, ніж я встигаю зрозуміти, що відбувається. Перше, що я бачу – обличчя. Крейдене, мов, у примари. Високі, вигнуті брови, ніби намальовані. Червоні, стиснуті губи, дуже тонкі, надто досконалі. І жазкі очі. Великі смоляні, ані зиниць, ані райдушки. Наступне, що я бачу – це ствол пістолета за 10 сантиметрів від мого носа. Низький, хрипкий голос з позамаски гейши командує. «Повернись!» Я вагаюсь, надто приголомшений, щоб рухатися. Він тицяє пістолетом мені в обличчя. Я повертаюся. Перш ніж я спромагаюся повідомити йому, що гоменець у передній лівій кишені, він каже, «Я тут не по твої гроші, рушай!» Я рушаю. «Швидше!» «Іду швидше!» «Що вам треба?» – питаю. «Не розтуляй рота!» Над головою гуркоче поїзд. Ми виходимо з темряви, серце вискакує з моїх грудей. Я жадимно вдивляюсь усе, що мене зараз оточує. На предалежному боці вулиці житловий комплекс, обнесений парканом, а по цей бік кварталу ряд контор, які зачиняються о п'ятій. Манікюрний салон, юридичне бюро, майстерня з ремонту побутової техніки, склад шин. Цей район – привид, жодної живої душі. «Бачиш, у той бездоріжник?» – питає він. Попереду відніється чорний лінкольн-навігатор, припаркований на узбіччі. «Пишіть сигналізація». Сідай на місце водія. Щоб ви там не задумали, або валятимешся отут на тортуарі в калюжі крові. Я відчиняю дверцята з боку водія і сковзаю за керму. Мій пакет із магазину, кажу я. Бери його, він всідається позаду мене. Заводь машину. Я зачиняю дверцята і кладу пакет здорового харчування на підлогу біля переднього сидіння. У машині так тихо, що я чую власний пульс. Швидкий, лункий стукіт у барабанну перетинку. «Що ти чекаєш?» – питає він. Я натискаю кнопку запуску двигуна. Увімкни навігацію. Я вмикаю. Натисни на попередні пункти призначення. У мене ніколи не було автомобіля з монтованою системою GPS. І я трохи гаюся, шукаючи потрібну вкладку на сенсорному екрані. На екрані з'являються три адреси. Одна – це моя домашня адреса, друга – адреса університету, де я працюю. «Ви що, стежили за мною?» – запитую. Вибери «Пуласки Драйв». Я вибираю. 14.00, вулиця Пуласки, Чикаго, Іллінойс, 6616. Не маючи жодного уявлення, де це. GPS жіночим голосом інструктує мене «По можливості розверніться і проїдьте один кілометр 28 метрів». Перемикаю передачу і виїжджаю на темну вулицю. Чоловік позаду мене каже «Пристібний пасок безпеки». Я пристібаю, і він робить те саме. Джейсене, щоб між нами все було ясно, якщо ти не виконуватимеш інструкції буквально, я застрелю тебе через спинку сидіння. Ти розумієш, що я тобі кажу? Так. Я їду через свій район і не знаю, чи побачу його колись знов. Червоне світло. Зупиняюсь перед баром на розі. Через тоноване пасажирське вікно мені видно, що двері й досі розчахнуті навстіж. Я бачу Мета і крізь натовп Райани який тепер розвернувся спиною до бару, спершись з ліктями на зачовгане дерево, щось розповідає своїм аспірантам. Можливо, розважає їх жахливою повчальною історією про невдалий кар'єрний злет свого колишнього сусіда по кімнаті. Я вирішую зателефонувати йому, дати йому зрозуміти, що я в біді, що мені потрібна... зелена світ, Оджейсоне!» Я проскочую перехрестя. GPS-навігатор спрямовує нас через Логан-сквер на автостраду Кеннеді де байдужий жіночий голос каже «Через 30 метрів поверніть праворуч і проїдьте 32 кілометри». Транспортний потік у південному напрямку не надто інтенсивний, тому я можу встановити на спідометрі швидкість 70 кілометрів і так тримати. У мене пітніють руки на кермі зі шкіряною оббівкою. З голови ніяк не йде думка «Невже я помру сьогодні вночі?». Мені спадає на думку, що як станеться диво і я виживу, то доскону пам'ятатиму нове одкровення. Ми полишаємо це життя так само, як і прийшли в нього. Геть самотні. Позбавлені всього. Мені страшно, бо не допоможуть ані Даніела, ані Чарлі. Умить, коли я понад усе потребую їхньої допомоги. Вони навіть не здогадуються, що я зараз переживаю. Федеральна автомагістраль обрамляє західну частину ділового центру міста. На фоні ночі Віллс-Тауер і цілий виводок менших хмарочосів випромінюють спокійне тепло. Крізь судоми паніки і страху мій розум усе ж силкується розгадати загадку того, що відбувається. Моя адреса в пам'яті GPS. Значить, зустріч ця не випадкова. Цей чоловік слідкував за мною. Він знає мене. Отже, я вчинив щось таке, що призвело до такого результату. Але що? Я небагатий. Моє життя не варте нічого. Воно має цінність тільки для мене і моїх близьких. Мене ніколи не арештовували, я ніколи не скоював злочину. Ніколи не спав із чужою дружиною. Ну, я посилав людей далеко, в дорожніх заторах, але ж це ж Чикаго. Вперше і в останній я розмахував кулаками у шостому класі, коли дав у ніс своєму однокласнику, бо той вилив мені на спину молоко. Я нікого нічим не образив, аж так, щоб це закінчилося цією поїздкою на Лінкольн-навігатор з приставленим до потилиці пістолетом. Я фізик-ядерник і професор у невеликому коледжі. До студентів, навіть до найгірших, я ставився тільки з повагою. Ті, хто не склав в мене екзамени, провалилися лише з власної провини, і вже ж ніхто з них мене не звинуватить, що я зруйнував їхнє життя. Я зі шкіри пнуся, щоб витягти їх за вуха. Обрій у боковому дзеркалі дрібніє, тане, відсувається все далі і далі, наче знайомий і затишний шматочок берегової лінії. Я насмілююся. Може, я чимось завинив перед вами в минулому? Ммм... Чи перед кимось, на кого ви працюєте. Я просто не розумію, що вам може бути потрібно. Від що більше розмовляєш, то гірше тобі буде. Чи не вперше я вловлюю щось знайоме в його голосі. Я не можу хоч уби згадати, коли чи де, але ми вже зустрічалися. Я знаю напевне. Я відчуваю, як вібрує мій телефон, приймаючи повідомлення. Потім іще одне. І ще одне. Він забув забрати в мене телефон. Дивлюся на час. 21.05. Я вийшов з дому трохи більше години тому. Це точно Даніела цікавиться, де я. Я запізнююсь відже на 15 хвилин, а я ж бо ніколи не запізнююсь. Я дивлюся в дзеркало заднього виду, але дуже темно, і видно тільки смужку примарної маски. Я наважуюсь на експеримент. Я приймаю ліву руку з керма, кладу її собі на коліно і рахую до 10. Він мовчить. Я знову беруся лівою рукою за кермо. Комп'ютерний голос порушує тишу. «Через шість кілометрів 900 метрів перемістіться праворуч на вісімдесят сьому вулицю». І знову я повільно приймаю ліву руку з керма. Цього разу я лізу в кишеню своїх штанів кольору хаки. Телефон на самому дні кишені, і я ледве торкаюся його вказівними середніми пальцями, намагаючись якось затиснути його між ними. Міліметр за міліметром тягну його... Гумовий корпус чіпляється за кожну складку тканини, а тепер ще й між пальцями довго даринчить вібрація. Вхідний виклик. Нарешті я витягаю телефон, кладу його собі на коліно монітором догори і повертаю руку на кермо. Навігатор поновлює інформацію про відстань до потрібного повороту і я кидаю оком на телефон. Пропущений виклик від «Дані» і три повідомлення. «Дані. Дві хвилини тому. Обід на столі. Дані. Дві хвилини тому». Поспішай додому, ми вмираємо з голоду. Дані, хвилину тому, ти заблукав? Я переводжу погляд на дорогу. Цікаво, чи світло від мого телефону видно з заднього сидіння. Сенсорний екран гасне. Тягнуся до телефону, натискаю кнопку вкл викл і проводжу пальцем по екрану. Ввожу свій чотиризначний пароль, натискаю зелену піктограму «повідомлення». Номер Даніела на самому початку. Та щойно я намагаюся ввести повідомлення, мій викрадач починає ворушитися позаду мене. Я знову хапаю кермо обома руками. Через три кілометри перемістіться праворуч на 87 сьому вулицю. Запускається заставка екрана. Спрацьовує автоблокування, телефон гасне. Чорт, я опускаю руку, знову вводжу пароль, починаю набирати найважливіший текст у своєму житті. Козівним пальцем незграбно зграбно тицю в сенсорний екран, кожне слово набираю по два-три рази, бо заважає автокоректор. Дуло пістолета впирається мені в потилицю. Я сіпаюсь, перескакую на швидкісну смугу. «Що це ти робиш, Джейсоне?» Я вирівнюю кермо однією рукою, вивертаючи машини на основну смугу, а другою рукою тягнуся до телефону, щоб вимкнути його після команди «Відправити». Він різко кидається між передніми кріслами, його рука в рукавичці, обвивається навколо моєї італії і вихоплює телефон. Через 152 метри переміститься праворуч на виїзд на 87-му вулицю. Який у тебе пароль, Джейсоне? Коли я не відповідаю, він каже. Стривайно, ну. Б'юсь об заклад, що знаю. Місяць і рік твого дня народження задом наперед. Ану подивимось. Три, сім, два, один. Ну ось. У дзеркало заднього виду я бачу, як телефон освітив його маску. Він читає тексти, який не дав мені відправити. 14.00, пуласки, викликай 9.1. Поганий хлопчик. Я повертаю і з'їжджаю на шосе з Штатами. GPS командує, поверніть ліворуч на 87-му вулицю і їдьте на схід 6 кілометрів 100 метрів. Ми прямуємо до південного Чикаго, куди взагалі краще не потекатися. Минаємо ряди заводських корпусів. Будівельні майданчики житлових будинків, порожні парки з ржавими гойдалками і баскетбольними обручами без сіток, вітрини магазинів, зачинені на ніч, і обнесені огорожею з укріпленими воротами, усе розмальоване якимись бандитськими знаками. Він питає: то як ти її називаєш, Дані чи Даніела? Мені перехоплює подих. Всередині збурюється лють, страх і безпорадність. Джейсоне, я поставив тобі запитання. Іди к бісу! він прихиляється ближче його слова опікають вухо не варто так зі мною поводитися я можу завдати тобі такого болю якого ти в житті не куштував такого болю який ти собі навіть уявити не можеш то як ти її називаєш я стиплюю зуби даніела і ніколи дані навіть попри те що написано у тебе в телефоні мені хочеться перекинути автомобіль на високій швидкості і просто вбити нас обох я кажу Рідко. Вона не любить це ім'я. Що в магазинному пакеті? Для чого вам знати, як я її називаю? Що в пакеті? Морозиво. Сімейний вечір, так? Так. У дзеркало заднього виду я бачу, як він щось набирає в моєму телефоні. Що ви там пишете? Питаю. Він не відповідає. Ми вже покинули гетто, і зараз їдемо нічийною землею, яка навіть не нагадує більше Чикаго. Де міський силует – це всього лише мазок світла на далекому обрії. Будинки руйнуються, темні й неживі, все давно покинуте. Ми переїжджаємо річку, і прямо перед нами розливається озеро Мічіган. Його чорна гладь – достойне завершення урбаністичної глушини. Наче світ отут і закінчується. Ну, мій так точно. Поверніть праворуч і їдьте на південь до поласки Драйв 804 метри до пункту призначення. Він посміюється собі під ніс. Ага, то в тебе проблеми з дружиною. Я стискаю кермо. А хто був той чоловік, з яким ти пив в віскі сьогодні ввечері, Джейсоне? Я не розібрав з вулиці. Тут так темно на цьому кордоні між Чикаго і Індіаною. Ми проїжджаємо руїни сортувальних станцій і заводів. Джейсоне! Його звуть Райан Голдер. Він був твоїм сусідом по кімнаті. Звідки ви це знаєте? Ви близькі, друзі? Я щось не бачу його в твоїх контактах. Не дуже. Звідки ви? Я знаю про тебе все, Джейсоне. Можеш вважати, що твоє життя я зробив своїм фахом. Хто ви? До пункту призначення ви прибудете через 150 метрів. Хто ви? Він не відповідає, але мене вже цікавить не так він, як ця надзвичайно глуха місцевість. Під фари нашого бездоріжника стрімко тече тротуар. Порожнече позаду, порожнече попереду. Ліворуч озеро, праворуч покинуті склади. Ви прибули до пункту призначення. Я зупиняю автомобіль посеред дороги. Вхід попереду ліворуч, каже він. Світло фар вихоплює з темряви шматок чотириметрової огорожі, увінченої тіарою з іржавого колючого дроту. Ворота прочинені, а ланцюг, який колись їх замикав, зрізали, скрутили в кільце і кинули в бур'ян при дорозі. Обережно штовхни ворота переднім бампером. Вищання іржавих воріт ріже вухо навіть у кабіні мало негерметично зачиненого бездоріжника. Конуси світла падають на розбиту дорогу, порепаний і покручений безжальними чекайськими зимом тротуар. Я вмикаю фари дальнього світла. Потужні промені ковзають по парковці, де валяються вуличні ліхтарі немов розсипані сирники. Трохи далі, бо в розкарякувата споруда. Цегляний фасад, понівіченою часом будівлі, підпирають величезні цистерни. Пара тридцятиметрових димарів прохромлює небо. «Що це за місце?» – питаю. Припаркуйся і вимкни двигун. Я зупиняю машину. Перемикаю передачу і глушу мотор. Западає мертва тиша. «Що за місце?» – питаю знову. «Які в тебе плани на п'ятницю?» «Прошу». Від різкого удару в голову збоку смачно прикладаюся обличчям до керма. Приголомшений, та все ж за якусь мить пролітає думка, що отак і почуваєшся, коли тобі вистрілять у голову. Але я помиляюсь, він просто вдарив мене пістолетом. Доторкаюся до місця удару. На пальцях лишається лепка кров. «Завтра!» – каже він. «Що у тебе заплановане на завтра?» «Завтра». Якесь чужорідне поняття. «Я проводжу контрольну в групі ФІЗ-3316». «Що ще?» «Це все?» «Знімаю весь свій одяг». Я дивлюся в дзеркало заднього виду. «Навіщо я потрібен йому голий?» Він каже, якщо ти хотів щось зробити, то треба було робити це, поки ти управляв машиною. І з цього моменту ти надалі мій. А тепер роздягайся. І якщо мені доведеться повторити це знову, я пущу тобі кров. Багато крові. Я відстібаю пасок безпеки. Розстібаючи блискавку своєї сірої толстовки і витягаючи руки з рукавів, я чіпляюся за єдиний огризок надії. Він і досі в масці, значить він не хоче, щоб я побачив його обличчя. Якби він збирався мене вбити, то йому було байдуже, що я можу його впізнати. Логічно. Я розстіваю сорочку. Черевики також? Усе. Я скидаю кросівки, шкарпетки. Стягую з ніг штани і труси. Потім увесь свій одяг до останнього складаю стосиком на передньому пасажирському сидінні. Я почуваюся вразливим. Беззахисним. Мені надзвичайно соромно. А що, як він захоче мене зґвалтувати? «І оце ради цього все і було?» – він кладе ліхтарик на кронштейн між сидіннями. Вилазь із машини, Джейсоне!» Я відчуваю, що кабіна автомобіля – це свого роду рятувальна шлюбка. Поки я перебуваю всередині, він нічого страшного мені не заподіє. Тут він не чинитиме розправу. «Джейсоне!» Груди розпирає. Дихання прискорюється, чорні плями стрибають перед очима. «Я знаю, що ти думаєш», – каже він. «Я можу спокійнісінько прикінчити тебе у машині». Мені бракує кисню. Ту мені і голова. Майже задихаючись, я встигаю сказати «Чорта з два! Ти не схочеш, щоб тут усе було в крові!» Коли я оговтуюсь, він саме тягне мене за руки з переднього сидіння. Він кидає мене на гравій, де я сиджу, майже непритомний і чекаю, поки в мене проясніє голова. Біля води завжди холодніше, і сьогоднішній день не виняток. Вітер люто впивається в моє голе тіло, вкрите гусячою шкірою. Тут так темно, що видно разів у п'ять більше зірок, ніж у місті. У голові пульсує, по скроні біжить свіжа цівка крові. Але вкид адреналіну такий потужний, що притлумлює біль. Він кидає ліхтарику грязюку біля мене, а свій направляє на руїни будинку, який я помітив, коли ми сюди під'їхали. Після тебе! Я стискаю в руці ліхтарик і спиняюсь на ноги. Шкандибаю до того будинку, бо сими ногами натрапляю на мокру газету. Стараюся не наступати на зім'яті пивні банки і уламки скла, які виблискують в промені ліхтарика. Наближаючись до головного входу, я уявляю цю закинуту парковку іншої ночі. Тієї, що буде. Рання зима, крізь завісу снігу, темрява, посмугована блакитними і червоними спалахами. Слідчі і спеціально навчені пошукові собаки метушаться серед цих руїн. Десь усередині вони оглядають моє тіло, голе, розчавлене, яке вже почало розкладатися. І тоді патрульна машина зупиняється біля мого особняка на Логан-сквер. Друга година ночі. Даніела виходить до них у нічній сорочці. Мене немає вже кілька тижнів. І десь у глибині свого серця вона знає, що я не повернусь. І думає, що вона вже змірилася з цим жорстким фактом. Але ось вона бачить цих молодих офіцерів поліції з суворими, розумними очима. І їхні плечі й кашкети, які вони поштиво тримають під пахвами, трохи присипані снігом і раптом щось всередині в неї остаточно ламається. Те, про що вона й сама не здогадувалась. Вона відчуває, як ватяніють її ноги, як сили полишають її, і коли вона падає на килимок під дверима, позаду неї з скрипучими сходами збігає Чарлі, патлати її з божевільними очима. Питає, ви що знаєте про тата? Коли ми зовсім близько підходимо до будівлі, на вицвілій цеглі над входом проявляються два слова. Мені вдається розібрати кілька літер. Каго Power. Він штовхає мене крізь пролом у стіні. Промені наших ліхтарів ми по стінах приймальні. Меблі згнили аж до металевих храм. Старий кулер для води, залишки чогось багаття, використаний презерватив на вицвіловому килимі. Ми входимо в довгий коридор. Без наших ліхтарів тут була б пітьма така хоч бокострель. Я зупиняюсь, щоб прицвітити, але світло тоне в темряві. Під ногами на пожалобленому ліноліумі вже менше сміття. Ніяких звуків, тільки низький далекий стогін вітру за стінами. І з кожною секундою я замерзаю дедалі більше. Він тицяє пістолетом мені в нирки, підганяючи. А може я колись потрапив у поле зору якогось психопата, якому чомусь заманулось усе про мене взнати і тільки потім вбити. Я часто контактую з незнайомцями. Може ми перекинулися з ним кількома словами в тій кав'ярні біля кампусу або в метро, або за пивом у моєму барі на Розі. А якщо в нього є плани ще й стосовно Чарлі і Даніеле? «Може, ви хочете почути мої благання?» – питаю. І голос мій зривається. «То я готовий. Я зроблю все, що ви захочете». І найжахливіше те, що це правда. Я візьму гріх на душу. Зроблю кому-небудь зло, що завгодно, аби тільки він повернув мене в мій район, і щоб ця ніч тривала так, як задумувалась – «Щоб я йшов додому до своєї сім'ї і ніс їм морозиво, як і обіцяв». «Для чого?» – питає він. «Щоб я тебе відпустив?» «Так». Звук його реготу рикошетом відбивається от стін коридору. «Я просто боюсь побачити те все, на що ти будеш готовий, щоб витягти тебе із цього». «Із чого саме?» Але він не відповідає. Я падаю на коліна. Мій ліхтарик котиться по підлозі. «Будь ласка», – благаю я, – «не робіть цього». Я ледве впізнаю свій голос. «Ви можете просто піти. Я не знаю, за що ви хочете мене скривдити, але ось просто задумайтесь на хвилинку. Я...» «Джейсоне!» «Я люблю свою сім'ю. Я люблю свою дружину. Я люблю...» «Джейсоне!» «Свого сина!» «Джейсоне!» «Я зроблю що завгодно!» Тепер я тримчу безконтрольно. Від холоду, від страху. Він б'є мене дихало, і коли з моїх легенів вилітає все повітря, я падаю на спину. Він валиться на мене зверху, встромляє дуло пістолета мені в губи, в рот, в саме горло, аж мені вже несила терпіти смак старого мастила і сажі. За мить до того, як я маю виблювати випите ввечері вино і віски, він висмикує пістолет, кричить: "Вставай!" Він хапає мене за руку, сіпає, допомагаючи звестися на ноги. Тримаючи пістолет у мене під носом, він знову тицяє мені в руку ліхтарик. Я втуплююсь в його маску. Світло у мого ліхтарика виблискує на зброю. Уперше я бачу зброю так близько. Я майже нічого не знаю про вогнепальну зброю, тільки те, що це пістолет, і в нього є бойок, циліндр і здоровенна дірка на кінці ствола, звідки запросто може вилетіти моя смерть. У світлі мого ліхтарика кінчик кулі, націленої мені в обличчя, відливає міддю. Чомусь у мене перед очима постає картина, як цей чоловік в однокімнатній квартирі вкладає кулі в циліндр, готуючись робити те, що він зробив. Швидше за все, тут я тут і помру. І може просто зараз. Кожна мить може бути останньою. «Біжов!» – гарчить він. Я рушаю. Ми доходимо до розвилки і звертаємо в інший коридор. Він ширший, вищий, склепінчастий. Затхле вологе повітря. Десь крапає вода. Крап. Крап, крап. Стіни бетонні, на підлозі замість ліновому, вологі килем моху. І з кожним кроком він стає товщим і мокрішим. У роті гидко від пістолета, ще й додається кислий присмак жовчі. Обличчя німіє від холоду. Тоненький голосок у голові волає до мене, щоб я щось зробив, щось спробував, бодай щось. Не дозволяю так слухняно крок за кроком вести себе, мов на заклання. Чого це в нього так все просто виходить? Ясно чого. Бо я боюсь. Так боюсь, що ледве тримаюся на ногах. І мої думки уривчасті і хаотичні. Тепер я розумію, чому жертви не опираються. Я не уявляю, як мені здужати цього чоловіка. Або спробувати втекти. А ось і найганебніша правда. Якась частина мене не проти, щоб це все швидше закінчилося. Бо мертвий не відчуває ні страху, ні болю. Це означає, що я боягус. Це остання правда, яку мені судилося взнати перед смертю? Ні. Я мушу щось зробити. Ми виходимо з тунелю на якусь металеву поверхню. Під ошвами бусих ніг я одразу відчуваю холод. Я хапаюся за іржаву залізну огорожу, яка оточує платформу. Тут холодніше і безпомилково вгадується відкритий простір. Ніби на таймері жовтий місяць виповзає з озера Мічиган, поволі сходить. Його світло виливається у простори приміщення через верхні вікна – Воно досить яскраве, і я можу все добре роздивитися і без ліхтарика. У мене стискається шлунок. Ми стоїмо на верху відкритих сходів, які відуть униз метрів на п'ятнадцять. Усе навколо нагадує якусь старовинну картину, написану олією. Урочисте світло падає на ряд навічно поснулих генераторів унизу, а над ними хитре сплетіння двотаврових балок. Тихо, як у соборі. Ми йдемо вниз, каже він. Дивись під ноги. Ми спускаємося. Не доходячи двох сходинок до наступної платформи, я міцно затискаю ліхтарик у правій руці і роблю різкий поворот, мітячи йому в голову. І поціляю в порожнечу. За інерцією, не зустрічаючи опору, роблю більше, ніж повний оборот навколо себе. Втрачаю рівновагу, падаю. З усього маху гепуюсь на платформу, ліхтарик випадає з руки і іщезає за краєм платформи. Через секунду чую, як він розбивається об підлогу метрів через дванадцять. Мій викрадач дивиться на мене зверху, з-під бездушної маски, захиливши голову, наставивши пістолет мені в обличчя. знімає пістолет із запобіжника, підступає до мене. Я стогну, коли він коліном упирається мені в груди, придавлюючи мене до платформи. Пістолет торкається моєї голови. Він промовляє. «Мушу визнати, я пишаюся тим, що ти спробував. Це було пафосно, я знав про це за кілометр, та принаймні ти програв не без бою». Я здригаюся, бо щось гостре впивається мені з боку в шию. «Не змикайся!» – попереджає він. «Що ви мені вкололи?» Не встигає він відповісти, як щось прориває мій гематоенцефалічний бар'єр, мов здоровенна фура. Я почуваюся надзвичайно важким і невагомим водночас. Світ шалено крутиться і вивертається на виворіт. А потім так само швидко все минає. Ще одна голка впивається мені в ногу. Я скрикую. Він викидає обидва шприци за край платформи. «Ходімо!» «Що ви мені вкололи?» «Вставай!» Я підвожуся, чіпляючись за огорожу. На коліні кровоточить рана від падіння. Із рани на голові досі тече кров. Мені холодно, я брудний і мокрий. Зуби клацують так, наче зараз повилітають із рота. Ми спускаємося. Хистка, сталева конструкція хилитається під нашою вагою. Ступаємо вниз із останньої сходинки і прямуємо повз ряд старих генераторів. Із підлоги зала здається ще грандіознішою. Посередині ряду він зупиняється і світить ліхтарикам на спортивну сумку, притулений до одного з генераторів. «Новий одяг! Швидше!» «Новий одяг? Я не тобі не треба розуміти! Тобі просто треба вдягтися!» Попри весь цей жах я відчуваю проблиск надії. «Невже він збирається відпустити мене?» А для чого ж він іще примушує мене вдягатися? Невже в мене є шанс вижити? Хто ви? Питаю. Швидше, у тебе лишилося мало часу. Я присів біля сумки. Отрійся спочатку. Зверху лежить рушник, яким я витираю грязюку з них, кров із коліна і обличчя. Я натягаю труси й джинси. Вони якраз мого розміру. Не знаю, що він мені вколов, тепер воно відчувається в пальцях. Вони втратили спритність і я незграбно застібаю гудзики на картаті сорочці. Ноги легко влазять у дорогі шкіряні сліпони. Вони так само підійшли по розміру, як і джинси. Мені й більше не холодно. Здається, ніби в грудях розпечене осердя, тепло, із якого випромінюється крізь мої руки і ноги. «Куртку теж!» Я витягую чорну шкірянку з дна сумки, стромлюю руки в рукави. «Чудово!» – каже він. «Тепер присядь!» Я сповзаю по металевій станині генератора. Це масивна частина агрегату за вбільшкість двигун локомотива. Він сідає навпроти мене, помахуючи пістолетом у мій бік. Місячне світло заливає всю цю місцину, відбивається від розбитого скла високо вгорі, розсівається і падає на плутенину кабелів. Шестерні, труби, важелі і шківи, пульти управління, засипані побитими вимірювальними інструментами і датчиками, техніка минулого століття. Питаю, і що тепер? «Ми чекаємо. Чого?» Він відмахується від мого питання. Мене охоплює дивний спокій. Якесь недоречне відчуття умиротворення. «Ви привели мене сюди, щоб убити?» – питаю. «Ні». Мені так зручно сидіти, спираючись на стару машину, я ніби потопаю в ній. «Але ж ви хотіли, щоб я так думав?» «Бо не було іншого способу». «Іншого способу для чого?» Привезти тебе сюди!» «А чому ми тут?» Він лише хитає головою, ліза лівою рукою під маску гейше і чухається. У мене якесь дивне відчуття. Ніби я одночасно дивлюся фільм і граю в ньому. На плечі навалюється непереборна сонливість. Голова хилиться донизу. «Хай подіє!» – каже він. «Але я цього не хочу. Я опираюся, думаючи, як підозріло швидко він змінив пластинку. Він ніби перетворився на іншу людину, і ця різниця між тим, який він зараз і тією жорстокістю, яку він демонстрував ще кілька хвилин тому, мусила б мене вжахнутися. Мені не можна так розслаблятися. Але моєму тіло так затишно. Я такий безтурботний, так глибоко і так далеко. Він говорить до мене, ніби зізнається. Це була довга дорога. Мені не віриться, що я справді сиджу тут і дивлюсь на тебе. Розмовляю з тобою. Я знаю, що ти не розумієш, але мені так багато треба запитати в тебе. «Про що? Як це бути тобою?» «Про що ви?» Він вагається, а потім питає. «Що ти думаєш про своє місце в житті, Джейсоне?» Я відповідаю повільно, старанно добираючи слова. «Це цікаве питання, враховуючи ніч, яку ви мені влаштували. Ти щасливий у своєму житті?» У контексті даного моменту моє життя прекрасне до болю. У мене причудова сім'я, захоплююча робота. У нас затишне житло, ніхто не хворіє. У мене заплітається язик. Слова стають нерозбірливими. Але? Моє життя чудове, кажу я. Просто воно невизначне. Але був час, коли воно могло стати таким. Ти вбив свою амбіцію, так? Вона померла природним шляхом, від недогляду. А ти знаєш точно, як це сталося? Чи був такий момент, коли... Мій син. Мені було 27, і ми з Даніелою були разом кілька місяців. Вона повідомила, що завагітніла. Нам було добре разом, але це не було кохання. А може й було, не знаю. Ми точно не збиралися заводити сім'ю. Але завели. Якщо ти вчений, то час, коли тобі під тридцять критичний. І якщо на цей час ти не заявив про щось видатне, то ти вибуваєш з гри. Може, це діє наркотику, але розмовляти так приємно. Оазис нормальності після двох найбожевільніших годин у моєму житті. Я знаю, що це не так, але мені здається, що поки ми розмовляємо, нічого поганого не станеться. Наче слова мене захищають. У тебе були якісь значні досягнення? – питає він. Тепер я мушу робити зусилля, щоб у мене не заплющувалися очі. Так. І що це було? Я чую його голос десь іздаля. Я намагався створити квантову суперпозицію об'єкта в мого людському оку. І чому ти закинув свої дослідження? Коли народився Чарлі, то в перший рік життя в нього були серйозні проблеми зі здоров'ям. Я мусив не вилазити з чистої кімнати тисячі годин. Але я просто не міг до неї добратися. Я був потрібний Даніелі. Я був потрібний своєму синові. Я втратив фінансування. Втратив імпульс. Я виявився молодим, новоявленим генієм на хвилину. І коли я спіткнувся, моє місце зайняв хтось інший. Ти шкодував про своє рішення залишитися з Даніелою і пов'язати власне життя з нею? Ні. Ніколи? Я думаю про Даніелу. І мені затоплює хвиля ніжності разом із усвідомленням жаху моменту. Страх повертається, а з ним ностальгія, яка пронизує до кісток. Зараз я потребую її так, як нікого в житті. Ніколи. І ось я лежу на підлозі, моє обличчя на холодному бетоні, а від наркотику моя свідомість кудись провалюється. Він колінкує біля мене, перевертаючи мене на спину, а я дивлюся вгору на це місячне світло, яке вливається у високі вікна цього забутого місця, на темряву, яка береться брижами від метушіння світла і кольору, та те, як біля генераторів з'являється і пропадає порожнеча. «Я побачу її знову?» – запитую. «Не знаю. Я вкотре хочу спитати, що йому треба від мене, але не можу зібрати слів докупи. Мої очі заплющуються». Я намагаюся опиратися цьому, та марно. Він знімає рукавичку і торкається мого обличчя голою рукою. Стримано, обережно. Він каже, послухай мене. Ти злякаєшся, але впораєшся. У тебе буде все, чого ніколи не було. Мені шкода, що я так налякав тебе сьогодні, але я мусив привезти тебе сюди. Мені дуже шкода, Джейсоне. Я роблю це для нас обох. Я вичавлюю. Хто ви? Замість відповіді він лізе в кишеню, витягає ще один шприц і маленьку скляну ампулу, наповнену прозорою рідиною, яка в місячному світлі на начертуть. Він знімає кришку з голки і набирає в шприц вміст ампули. Мої повіки поволі опускаються, але я бачу, як він задирає рукав на лівій руці і робить собі укол. Потім він кидає ампулу і шприц на бетонну підлогу між нами, і останнє, що я бачу, перш ніж мої очі зовсім заплющуються, це скляна ампула, яка котиться до мого обличчя. Я шепочу. «Що тепер?» Він говорить. «Якщо я скажу, ти не повіриш».